«Прекрасна, панно!» – сказав він різким голосом, яким хвалькуваті штукарі на ярмарках закликають публіку на свої вистави. «Прекрасна, панно! Ще трішечки терпцю, і скоро я матиму честь показати вам тут, у рибальській хатині, найдивовижніші речі. Маленьких танцюристів, карлика, турка, що знає скільки років кожному з присутніх. Автоматичні фігури, зародки потвор, викривлені зображення, оптичні дзеркала, все це чудові магічні іграшки, але найкращої я ще не назвав. Моя невидима дівчина вже тут. Гляньте, вона сидить там, на горі, у скляній кулі, але ще не говорить, бо стомилася з далекої дороги. Вона прибула сюди просто з Індії. Через кілька днів, прекрасна панно, моя невидима дівчина збереться на силі, і тоді ми її розпитаємо про княжича Гектора, про Северіно та про всі інші події, минулі і майбутні. А тим часом лише кілька простеньких розваг, сказавши так майстер по юнацькому швидко й жваво забігу по кімнаті, заводячи машини і налаштовуючи магічні дзеркала. І в кожному куточку все ожило й заворушилося. Автоматичні фігури заходили і закрутили головами, механічний півень залопотів крильми і закокурікав, папуги пронизливо заджарготіли. Сама Юлія і майстер стояли начебто в кімнаті і одночасно на дворі. Хоч Юлія давно вже звикла до таких штук, а все ж дивна майстрова поведінка жахнула її. Майстре, перелякано спитала вона, майстре, що з вами сталося? Щось дивовижне, відповів майстер уже звичайним своїм тоном. Щось дивовижне й прекрасне, дитино моя. Але тобі. Не слід про нього знати. Та хай ці живі мерці показують тут свої штуки, а я тим часом розповім тобі дещо таке, про що тобі потрібно й корисно довідатись. Люба Юліє, твоя власна мати замкнула від тебе своє материнське серце. Я відімкну його тобі щоб ти заглянула в нього і дізналася про небезпеку, яка нависла над тобою, і змогла її уникнути. Отже, по-перше, кажу тобі, навпростець, що твоя мати твердо поклала собі не більше і не менший, як...